فوش دیوا حوزه یې نیس کورته او قاذان ته ان ل دا اسم اشاره د تسلیه ذکر کوي کلا است اراده وکي ز د مذکر ته اشاره کومه په هاله طرف دی کې وا داغی د بارسان او چې تسنیده مورنستا اشاره اراده کی نوस्तानी و چې کم نه سکی راوړي په حاله کې او په حاله تنه سپیجرې کې وا د مذکر د پاره ویني راوړي او د مو انست تسنیده پاره وتاي نه سکی راوړي بس شهدا څو کی ساده نه حیانو د حکم پابندې ده دا بس دای تاسو کې اشارت یې کیسه اشاره دې خبرې سره چې کوم خبره واسمه اشاره خود مګنیاتونه او وبنیات مطالعه تر صحي او په حالت نسبی جر کې بلې نه زده څنګه چلې حالت تر صحي کې شو او نسبی جر کې څه شو تيني أو تيني دا كما خبر شوان ندوي توتيا بس دا سماعي راغل دي اعرابو بناد اعراب دي توويش هذا وجه دا عامل لبادلشه هذا عامل دا وجه دا سماعي دي هذا شهر سماعي بس وضع عربو وضع فهالة رسيكي زاني فردان أو تعني او په حالت یې زوی درې کې کومنه نو تای نیو زایني د سکړې دا وضع کړې دا زاد اولي دا عاملنا ثاني نه ده او د اولي دا عاملنا زایني اوزیو بله مساله قرآن کریم کې ان هذان لا طاهران رجلين ان هذان لا طاهران رجلين ان هذان لا طاهران نو هذاني ان ان هو ظهور شبابا فعل الاسم منصوب عليك نور نو هذان هذين لو بكر او دلته راغله د تاویج په حالت نسبی کې سره حا ځان راغله دته په حالت نسبی کې سره راغله حا ځان راغله س دې مختلف جوابونه دي یو جواب دی چې دا قرأۃ الين نرى الين ال مخفف من المستقل ملغى العمل او hazards مبتدا ولا ظاهراني خبر ال مخفف من المستقل ملغى عمل hazards مبتدا ولا ظاهراني خبر دو امدا دی شدائن دی مخیلی نافیہ دی او اللہ صاحرانی کلام پر ماند دی اللہ دی انحاظانی اللہ صاحرانی انحاظانی اللہ صاحرانی ریم جواب دا دا این دی و این مخفق من المسقل این مخفق منت مسقل این اصل کی این ندی این مخفق منت مسقل ملغان العمل ندی خدا دا, دا آغا چابو مذاب بانی دی چه اغا تزیاب فحالا احوال سلاسو کی فالیت سرویت تاسیہ په احوال ثلاثو کې بتا سرهوي الف سرهوي صحیح ده نو ان هازان لصهيرانې تاسیہ په احوال ثلاثو کې پالي سره را صحیح وا وحازان بس احوال سلاتو که درستان دی یادایو مذب دی من قبیل من احب کریمتاہو لم یکتوب بین العطب والمغرب من احب کریمتایه بکارو و من احب کریمتاہو راغلے اگر مقی ملو و لا تعدو عیناکا کیاو در غدارش در عیناکا فائل لا تعدوش تصنیو احوال سلاتو که بچاشی پالی دا جوابونه په دې باندې شو چې دا ان شي څه شي ان دویم قول چې یوام دا اله ندي دا چې دې هیڅ هغه موجوده کې رات پانه جوابونه ان هاذا نلصاهراني ان ذامیرشان اسم مخصوص دی او حاضرانی لاصاهرانی خبر د مجموعا ان خوف یا انهما یقینا شان داري چه حاضرانی لاصاهرانی دا تذول جلګری جادو نه مبتدا لاصاهرانی خبر او تازه خبر قلنا اسم نشاش خبر د چاش ان خبر مفاد ذامیرشان سمزدی سمشان محوف دی او ل صاحرانله حظانې ل صاهرانې سر خبر په تفب دویم جواب دا دی چې دا என்ன حرف ایجاب دی என்ன ایجاب دی என்ன به ما ده نام دی دا هر مح دا دانانه دی خوررو شونه என்ன به ما ده نام نعم ها زانی لسا حیرانی ها زانی مدودا لسا او وی دا معاویر دنگو یو رویت سا ایک امراغلے یو سڑی معاویر دنگو و لگو خبر و بڑا معاویر دنگو سران او وی این نورا کی بغا یو سره الالت سو اختل نو ویل ان الله لان الله الناهت التي حملت اليه کا الله لطارو خلنت وي کی کومو خبان زصورتا په لرسو علاوه نو هو ته وی تشکو خل غل ان تو ای او او او دې کې بصور لپاره غل اعلان کله ان راکبا نام اوراجو ان بمار د بل جواب داری چه دا لغت بنی کناناو دی لغت چا دی بنی کناناو حقید دل شانتی وی اِنَّا حَذَانِ بل جواب داری چه حَذَانِ دی کدائی حاضر خوب کنه اصلا ورپسی علیف نونده چه را دو تصمیه را دو کنه دو علیفان یو حاضر و لخبل شد علیف شو او بل علیف نونده چه شد شو شد واسپه یو علیف سکر حاضر خیلو کم علیف حاضر خیلو زن و خلقو اولانه علیف سکرده حاضر کرده زکوی دادویم علامه دیچه دا تصمیه دا علامه بد دیگی نا وچه چا ولانه سکر دی. و بلی را بلی. وی حضانه و حضانه او دا او دویمی پریخو درده او د بیاید رفیب او نسبی که بلیی را بلیی وی حاضر نی و حاضر نی او چه چه دا سکر دی دی چاوی دی نه نا د دا اصلی کلی میده دینوش و حضف کوله او دا دویم زاید را اگلی دی او زاید اولاری با حضف کرا او دا زاید پسی کن حضف کن او چه اغای حضف کرده دی او اولانه باتی شو اغه د کمدنو د مکې مابني لیکبل لري شي چې څنګه پر خوده له هغه بیا هزانه نه بېږي راپینسوېسکي نه وله او چې تا دې کمدنو اول هدا کړه د به پر خوده له هغه یې بابل لري خبره کو شو نه دا پنځه هغه تابانه کول شو چې هغه دې کمدنو څه مې بدل کړه هدا کړه د اولانه یې په پوزه بیا بېږي نامی او قول <سؤال> سیدی شذور الزہب و حاشید شذور الزہب پده بانی او قول بحث کرده پده این نحاظانی لساہرانی بانی شذور الزہب ده محشان کتاب ده حاشید شذور الزہب او شرح دی شذور الزہب بحث بحث دی وزان تانی للمسن المرتفع وفي سواهو زین تین سکرتو تیان زان تانی دا مصننا دا جمع دا بارا مصننا دا بارا فحالت رسن کی وفی سواهو زین تین سکرتو تیان از دین ایلاوچ او تینی ذکر کوان ادا بتا تابداریو کداراو و بی اولا لجمع مطلقا والمد اولا ولد البود انتقام دا دل دا دا. دا او والد البود ایتا له لما صلتا والمد اولا بوردائی علم کی مشارلی جمعوي او که جمع بیادا مزد کری او که جمع مواندل سی او که جمع د زویل خولی او که دا غیرو زویل خولی مطلقا مطلق مطلق غیر دا پارا اولا را جی صغل اولا او هو الکی جنا او لیکلکی کولا زکار او یو د پښتنو ده د پښتنو اولائکا اولائکا دవలت اولائکا او هو وای نا کولا ا دای لیکل سره د دې لپاره ده کله چې اله او د اولا فراش فراش وک زول بیر انو غنه خو وک نو کدا و نه کنه نو بیا و ایلا ویویی برای که اولاوی که اولاوی ایلا موانسی خون رسویی ده جمع د پا را که جمع ده مذاکری که ده موانسی که زفیر وکولو که ده غیرو زفیر وکولوی نا خیر ده پا را ده نا شعر آلاتی که راضی اولای که علا مزامین رب تهیم نموانس ده بار بکی اولادوم راضی راضی اولاد اوز ده مخصور ده که ممدود ده اولاو سایده اولاو او پښتکه اولادې اولادې کالا بوتمه مو اولادې شته کې و ابي اولاد اشير لجن مطلقا اولاد سره کوم نه اشاره کواجه مت مطلقانه دمتا مطلقانه والمد اولا والمد مد پکې سړې اولاده و نه ولې دل بوډر سر سره لګي